пливуть у небі вгодовані хмари б'є вітер в обличчя з усього розмаху хитаються в полі неначе примари електричних опор сталеві жирафи